А оце, що ти простирні, теж гарно, тільки не справжнє, сказала вона, проковзуючись повз нього. Здавалося, Ліна не знає, що вона гарна. Валерій у те не вірив, і все ж це йому чимось особливо подобалося. Чому? Ну, це придумано, люди не такі, практичніші, все простіше, і живуть, і дружать а мені наплювати, хто як живе. Я знаю, корова, город, двісті кербелів, все можна за ті кербелі. Вона дивилася на нього уважно і трохи злякано, не могла зрозуміти, чому він говорить з такою злістю і так чи то цинічно, чи то досвідчено. Звідки їй було знати, що в ту мить? Він перекинувся думкою кудись далеко, у рідний дім, де овдовілий батько купив за гроші молоду любов і катав її в зелених жигулях, забувши, що в нього дорослі дочка і син. Валерій ненавидів рідний дім і батька і змушений був жити в далекої родички, баби-сісерки і ходити в старому куцому пальті і купувати в культмазі найдешевші фарби і економити на всьому. Одного разу батько прислав йому гроші, але він відіслав їх назад. Йому захотілося черкнути по її самовпевненості гострим словом, як ножем по каменю. «Це твій батько-голова навчив тебе практичності». «З батькової практичності», – сказала вона, – «багато людей хліб їдять, і ти теж». «Видно, він у тебе чудодій». Дасть і мені забагатіти Не треба так Раптом сказала Ліна Чого не треба? Про батька Він, ну, колись довідаєся Нехай і не про Василя Федоровича Такі балачки зараз на колодках і скрізь Бо ж роблять, сказала вона Ти не зрозуміла Я не кажу, що цього не треба Але хіба можна цим жити? А чим же? А сама раділа його словам. «Я знаю чимось, хоч і отими стернями, – сказав майже з викликом. Усім стерень не вистачить. Вистачить. Є щось інше, тільки... Ну, ось ти, можеш відверто? Я завжди відверто. Це художнику запам'ятай, – мовила застережливо і якось надто серйозно. Не називай мене художником. Чому? Не доріс я і, мабуть, ніколи не доросту. Добре не називатиму. Так що ти хотів запитати? Про що ви з дівчатами розмовляєте? Про хлопців. А ще про що? Про крамнину, яку привезли в універмах. Увесь вік про крамнину? А ти, сказала майже сердито, не треба так про себе художнику. Я ж просив. Розсержуся і піду. Ні, не підеш. «Ти надто самовпевнена! Не я, а ти!» – зачепила погорда, з якою говорив Валерій. Тільки не могла відгадати її до кінця. Так він думав і говорив про дівчат чи про всіх, хто живе в селі. І те, й те було образливо. Колись у нас отако танго похвалявся. Прочитав дві фантастичні книжки. Може, я не зовсім схожий на танго». Мабуть, вони посварилися б. Їх чомусь несло на сварку. Хотілося дошкулити, зачепити, зробити другому боляче. Але на ту мить надійшов Володя. Мимоволі він увесь час шкодив собі. Нічого не вигадавши кращого, попросив у Валерія прикурити, довго черкав сірниками обстерту коробку, довго розсмакував цигарку. Валерій чекав, коли він піде, але Ліна сказала, Володю, не тікай, постій зі мною. Він знав, що найкраще піти. Все-таки, мов би, на перекір лінії. Але на те не мав сили. Вони всі троє почували ніяковість. А Володя ще й гіркоту. Вічну гіркоту переможеного суперника. Він уже бачив, що програє. І щось вловлював що назавжди. В його грудях щось вирухнулося проти Валерія і проти Ліни, але проти Ліни якось сумно, докірливо. Йому здалося, що поміж них Ліни і Валерія вже є якась таємниця. І Володі до важкої туги захотілося її розгадати, увійти третім у ту таємницю і якось розбити її. Проте знав, що немає на те сили, і від того ще більше відчував себе нещасним і спустошеним. Зараз йому хотілося зробити щось незвичайне, здивувати обох своєю хоробрістю, можливо, і вмерти, але щоб потім їх бентежили його чистота і геройство, щоб обоє все життя відчували свою недостойність його. Він би волів лишитися поміж них пам'яттю, а не отаким третім. Натомість почав розповідати, як йому вручали орден, яку в області на нараді виголосив на його честь промову голова облвиконкому, а тоді приєдналася Ліна і розказала, як торік на урвих хвостах застряло аж шість тракторів, і Володя всіх їх повитягав який він взагалі спритний та дужий. Ніхто його не пережене на човні. Все те казала, назло Валерію. А Володя замовк. Йому щось важке стало в грудях. Вона, мов би, замолювала гріх. Інакше чого при таких достоїнствах? Вибрала не його, а ось цього невдатного, довгорукого винороба, який нічого не вміє. А виноробом став, бо в батька великий сад, і робили вину на продаж. А ще й тому, що там у ліжно, можна квецяти свої картини,